С мен Ирина Недева. Коя ще е думата в единствено число и думите и изразите, които най-точно ще характеризират 2022 година? За втора поредна година платформата Как се пише? започна кампания, т.е. допитване на базата, на което ще покаже кои думи и изрази избираме за знакови за 2022 Анкетата Думи на годината дава възможност на всеки член на обществото ни да гласува и така да определим заедно и да обсъдим ключовите за нас въпроси, как точно става това. Сега ще разберем от инициаторите. Казвам добър ден на доктор Павлина Варбанова. Здравейте. Основател на платформата Как се пише и на Доротея Николова. Здравейте, много благодаря за поканата. Която също така има и а, практика в преподаване на български и литература като учител. А, за това нека да започнем с въпроса а, как може да се участва в анкетата, до кога, защото наистина всеки, който има а, интерес към така, огледалото на обществените процеси, според мен от чисто любопитство, е добре да го направи, да види какво предлагат хората. Нашата анкета започна на 4 януари и ще продължи до 21 януари. А, през този период а, тя преминава през а, три различни а, етапа и а, всеки желаещ може да се включи в първия и в последния етап. Нека сега малко по подробно да разясним. В момента сме в първи етап. И до среда включително всеки желаещ може да даде своето предложение за дума или израз на годината на страницата на как се пише във Фейсбук или в моя личен профил на Павлина Върбанова в Twitter. След това... Тоест там има един пост, в който всеки може да допълни като коментар или като отговор думите, на които той най-много държи. Точно така в коментар всеки може да запише своите думи, дори вече те да са предложени. Важно е отново да ги напише, тъй като ние ще обработим всички тези предложения и ще отсеем 30-те думи или а, изрази, за които е имало най-много предложения. Как ще броите а, предложенията и в зависимост от а, а, знакчетата, ли, тези малки символчета, с които изразяваме харесване или не харесване на дадено предложение, защото а, може би не всички хора си дават сметка, че ако някой вече е написал една дума важна за него, някой друг може да е повтория, просто да даде да окорежи да, да с емотиконче, така нареченото нещо емотиконче, с знакче, с символче, определената дума ще броители и лайковете. Извинявам се за вкарването не. на чужди чуждици само написаните с букви думи и това от... говорим за едно предложение. Така че е важно думата да се напише. Даже да сме го прочели да, сме го поръчели, да, ние сме сложили тази забележка в а, поста най-отгоре. След това, като отсеем 30-те думи или изрази на статистически принцип, а, жури от а, 5 души ще отсяе 10, които вече ще включим в анкета. И за тези да се думи, всеки ще може да даде своя глас от 16 до 21 януари в заключителния етап от кампанията. Нашето жури е част от нашата гордост, това, което правим вече втора година. Освен доктор Павелина Варбанова и аз, тъй като сме организатори на инициативата, в него се включват и Георги Возанов, който мисля, че не се нуждае от представяне, Веселина Седларска, журналистка и писателка, и тя също не се нуждае от представяне, и Захари Карабашлиев, билетрист и драматург. Все хора, които отдавна наблюдават обществените процеси и то отговорно, мога да кажа. Тоест отговорно с цел а, да ги разбират, да вникват в тях и могат всъщност да проследят а, хода на мислите на обществото и назад във времето. Предполагам, че имат отношение това какво ще се случи в бъдещето. За това петчленно жури ще подбере от... А, 30-те думи и изрази получили най-много гласове, 10, както каза доктор Върбанова, и всички ще можем да гласуваме от 16 до 21 януари, удърно вече, за нашия конкретен фаворит между тях. Накрая ще излъчим три думи победители. Една на първо, една на второ, една на трето място, защото смятаме, че не може само една дума да ни изчерпи като общество и като. Темите, които нас ни вълнуват. Добре, да. това, това, това е достатъчно честно. А, три думи. Обаче, вие допускате и изрази. И аз се запитах дали думаща е едната категория, а изрази втора категория. Може би също с три, а, три места. Първо, второ, трето. Или говорим за... А, говорим за едно нещо. Говорим за едно нещо. И думи, и изрази влизат в една обща класация. Добре. Защото изразите всъщност те са устойчиви словосъчетания. Да. Т.е. тези устойчиви словосъчетания сочат към едно понятие, към една тема, към един начин на възприемане на света. Така че всъщност те са цялост. За това ги включваме, защото, както миналата година, имахме имахме двойки така, двуми в словосъчетания тази година, може би, по-малко, но пак има. Тоест, ако трябва да сме логически точни, а вие а, търсите дума или израз на годината, а не дума и или израз. Да. А, дума, думи и изрази, защото те ще бъдат три. Така че, Думите и изразите са равнопоставени помежду си в общата класация. А се боря за още една категория. Отделна категорията дума. Ние обмисляме една категория, която да бъде собствени имена, защото всъщност тази година имаше много такива. Но тя може да бъде информативно, можем да я и обособим така, когато решим да правим анализа. Анализа ще бъде най-интересната част и ние имаме много какво да предложим за този бъдещ анализ. Така ми се струва. Безспорно, ние това и чакаме от вас, този анализ, но аз се връщам в такъв случай на голямата тема за методологията и този въпрос, как ще броите а, така, а, привържениците на една дума или израз, дали ще очитате и лайковете, защото разгледах, че след като отворихте кампанията, Примерно думата война се среща най-често, но пък думата, друг пример ще дам, думата генератори пък събира най-много сърчица. Тоест има разлика в а, типа реакция спрямо а, посочената дума и може би трябва да калкулирате по някакъв начин в методологията и подкрепата, която да кажем една, една дума или един израз събират от гледна точка на емоциите. От една страна сте права. Действително е така. Може да се предположи, че този, който е харесал дадена дума, той би я предложил също. Но от друга страна ние не можем да сме сигурни в това. И а, точно поради тази причина изискваме непременно думата да е написана. А, трудно можем да, да предположим, че а, този човек наистина би дал гласа си за тази дума. Но, пък разбира се, че ще отчетем емоциите на хората, защото ние всъщност се опитваме да разберем точно това. Какво ни вълнува, какво чувстваме, как сме настроени. Това също ще бъде много ценен на повод за анализ. Ще го предложим като част от анализа. А Още нещо. В този избор на дума или израз, огромно значение играе контекста. В, а, ние, журналистите, би трябвало да знаем в медиите, колко важен е контекстът и че това е едно от най-сложните неща на света. Защото всяка една дума може да се използва и за превратни интерпретации. Ще ви дам пример. Думата мир. Мир казва, че искат тези, които не искат да помогнат на Украина, да се защитава от война. А, даже президентът Традев нарече военолюбци и политическите партии, които искат да бъде подкрепена Украина като страна жертва на руската военна агресия. Обаче, мир искат и а, хората, които воюват в Украина за собствената си страна. Така че всичко е въпрос на контекст. А, ако изберете една дума или един израз, по какъв начин влиза контекста? Точно за това. Точно за това искаме да инициираме обществен разговор, обществен диалог. Всъщност това е нашата цел. Ние не сме някакви финални арбитри на това, как а, хората мислят. Ние помагаме в този процес. Мир може да бъде и партия, сега като се замислих, като споменахте различните контексти. А, да, това пък съвсем го бях забравял, да. да. Така, а нашата идея, цел и с огромна надежда гледаме тази година и към вас медиите, за да това да може да се случи. Целта ни е повече хора. И специалисти, и експерти в различни области. Дали ще бъдат психолози, политолози, социолози, филолози, защото е насочено към езика, все пак нашия език. Философи. Но и към, към всички нас като цяло. Тоест, много ни ще разговора да стане по-обширен. В медиите да има да кажем, дискусионни студия, студия, което да се съберат хората, да го помислим, да го огледаме. За да, да вникнем в себе си, да вникнем в това, което ни е вълнувало и колко дълго ни е вълнувало. Преди малко си говорихме с доктор Варбанова, че много ни е къса паметам, вече наистина като снакс, като бърза закуска. Нещо, което много силно ни е разтърсило ето за оръжията за Украина. Ние е разтърсило, вече сме го забравили, вече сме на следващото, наследващото, наследващото, а то се трупа в нас. Къде ще отиде? Трябва да го обговорим, трябва да го обмислим, осмислим. Това не е целта. Сега този анализ ще правите на практика на доста обширно онлайн съдържание. Събирано, пак ще кажем, в профила във Facebook на кампанията, как се пише, и в профила в Twitter на доктор Павлина Варбанова. Можете ли да го направите това без помощта на IT Това, това са ли, различни неща. Да. Трябва да обясним. В тази година в кампанията има нещо ново, то е доста обширно, доста голямо и е независимо, то ще бъде друга гледна точка. И тук нека да поясним, че на помощ на анализа на обществените процеси идват информационните технологии и аз няма как да не отбележа, че като че ли до сега техните възможности не се използват пълноценно, защото а, анализ на медийното съдържание може да се прави много успешно. Същност, с помощта точно на тези информационни технологии и в лицето на нашите партньори от системата за глобален медиен мониторинг и анализи Сенсика, ние намерихме самишлиници. Именно те са хората, които ще направят този анализ на обширно, наистина обширно огром. и мащабно медийно а, съдържание, но ние тук само ще загаднем за параметрите на тяхното изследване. Вече имахме а, и продължаваме да имаме достъп до суровите данни от техния анализ на цялата изминала 2022 година. А, извлечен е материал от а, голям брой български медии. По-точно да се каже, че това са медии на български язик, защото има и чуждестранни медии, които предлагат онлайн съдържание на български. Изследваме онлайн съдържанието. Тук трябва да кажем медийно и блогове. Бл блогове. А под медийно вече, за съжаление, а, се има предвид всяко съдържание, което се обявява за медийно, което далеч не означава, че всичко това са истински реални медии. Има изключително много пропагандни сайдове, сайтове, а, тролски организации, които стоят за тези неща. И тук анализа става все по-дълбок и по-дълбок, защото огромен е проблема как да отсеем като хора, като граждани. Как да отсеем коя информация е реална и коя не е реална, коя е проверена от хора, които имат етически задължения към нас като журналисти, коя не, коя точно обратното, се наливат едни пари отзад и се пропагандира. И тук също се открива един огромен въпрос, който ние ще се опитам също да отворим, няма да можем да отговорим на него, но ще се опитаме да помогнем с анализа на тези данни. Точно това смятах да ви попитам. Дали а, очаквате да се получават сериозни разминавания между това, което хората смятат за важно, и това, което се налага от отменението я разкази или от медийните разкази. Вече го виждаме. Да, съвсем естествено е да има такава разлика. Все пак а, нашето съзнание не отразява като огледало това, което прочитаме в медиите. или Виждаме по а, телевизията, слушаме а, по радиото. А, би било странно да има пълно съвпадение. Но когато представим класацията на думите според хората и класацията на думите според медиите, а, искаме да видим и двете неща. И пресечните точки, и разминаванията. И мисля, че това ще бъде много ценно и за самите медии, да видят себе си в този а, анализ. От една страна, медиите не могат да предложат всички думи, които волнуват хората, защото има много словотворчество, има езикови употреби, които някакси медиите не могат да си позволят да използват своето съдържание, а те са водещите обикновено в скетча, в за това, което хората всеки ден си повтарят. От друга страна, медиите и задават посоки. И не винаги знаем тези посоки, са само на базата на съвестта на а, журналистите. И това е много интересно да се види всъщност до каква степен тези до някъде пропаганда достига и се реализира в същност обществените нагласи. Изключително любопитно е всичко това. Отворени сме, разбира се, за този сериозен, задълбочен анализ в момента, в който го имате. На практика, кога ще стане ясна думата на 2022 До 2021-и се изчистват тези три етапа, след което още време ли имате нужда Надяваме а. се да си свършим работата между и искрено се надяваме, без да можем сега да кажем, ако нещо възникне. Но нашия стремеж да го направим максимално бързо, за да останем в е, достатъчно близост до миналата година, да не, да не го продължаваме Така да кажем, в рамките на януари? 23 януари, не очаквайте. О, 23 януари, <laughs> много ви благодаря. И още веднъж да кажем къде и да поканим слушателите само до сряда е този първи етап с а, многото предложение за дума или израз за 2022 а, Профилната страница на кампанията, как се пише, във Фейсбук и Твитър-аккаунта на доктор Павлина Върбанова, инициаторка на платформата, нали така? Нека всеки даде своето предложение за дума или израз на годината, така ще можем да очертаем една по-пъстра и по-съдържателна картина на изминалата година. А от моя страна, очаквайте пока на след 16-ти, когато са ясни 10 -те думи, за да направим един сериозен анализ на това какво виждаме в тези 10 думи. Много благодаря. Благодаря на доктор Павлина Върбанова и Доротея Николова от платформата за грамотност Как се пише. А до 11 януари сряда можете да дадете своите предложения за дума или израз на изминалата 2022 година на страницата на Как се пише във Фейсбук и в Твитер аккаунта на Как се пише а на името на доктор Павлина Върбанова.